Svi Allah hoču, će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. A'udubillahi minash-shaytanir-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من لَهُ ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم Allah dobro zna قاطع među في koji su druge zadržavali prijateljima الاعراب وبلغ النور مكلبا ودفننا الاعداء في حق الاسلام واهله ne želići da vam pomognu. A kad zamlada strah, vidiš u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima jo no st allah ساعد والرحم على الرسول الله istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnjenskih imlja posjetite nas na www.auto.com soba umut vjernika na portalima www.stažanismama.com i www.pesunne.com vam ljudima islamske teme, informativni materijal, i video i audio, tamo radem arhive, koran i tesir, arhiga, zik, zanimljivosti vezan za sestanje islama i muslimana, i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjedite, vej, vej, صفحة يا فارسا إننا نقاتل في سبيل الله حين انتهكت الأعرار وبلغ الأمر مبلغت وتفنها الأعداء في حق الإسلام وأهله إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله يا, يا فارسا عقل قعود من عمى ورأى الجهاد حياته فتقدمه ومضى القنوع بذلة حتى غدا pa nisu bili u stanju jedan obični takvim da oštampoji da nije na prvoj stranci bio prokletiti to su ljudima nudili da takav islam oni iz da takav islam živi. međutim Allah subhanahu wa ta'ala je poslao ljude koji su došli ovdje, da ovaj narod poduće ispravnom vjerovan i akidah i Alhamdulillah, je došla na ove prostore i došli su ljudi koji nisu žali svoji imetaka i života da se bori na Allahovom putu Uđu i jali' i ma'ana na prahu da karsamana nusri'ni ma'azina la'ni javu Yomma ataa ajdaduna kana huna sheyhan awi ulema ispravna to jest džihadska ulema i ulema koja podržava kompletan islam, znači teopij rogovanja Allahu jednom jedinom. A to je zadatak, sad će im se došli svi poslanici. Hoćete vidjeti da takva ulema danas biva osuđivana od ove uleme. Jer se ova ulema protivila da bude zvanična ulema danas, a ovo su kao nekakvi ljudi sjedi. Pa oni sjede u uredima i jedu od islama i od muslimana i postavljaju pitanja da li su talibani muslimane danas. Adolfama sina poin I don't ja. have to be a bad thing. Faraon prophetic hare but you broke project show yellow ti proš propetnice zato što ti nemaš dina, zato što nemaš dere i tebi je more kraj a mi sawa leh salami I danas će tiče te zapast u more prijeha, a nekim će ova zemlja biti izlaz, inša Allah, da uđe u uđenja ti za vjerozama.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 Ya ayuhal ladzina amanu, atakuo Allah haqqa tukadihi wa la tamutunna illa wakantum muslimon Ya ayuhal nasu, atakuo الذي خalqakum min nafsi واحدa وخalqa minha zawjaha وبث minhuma rijala kathira wa nisaha وatakuo الذي tesa'alun nabihi wal arham inna كان kana alaykum يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يسوح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أشلق الحديث كتاب الله وقير الهديه بمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بضعة Zaista zavola pripada Allahu subhanahu wa Njega hvalimo, od njega pomoći oprosta i uputu tražimo. Njemu se subhanahu wa utječemo od zla naših duša i zla naših dijela. Koga on subhanahu wa uputi na pravi puta je upućen i nikoga u zabudu ne može odvesti a koga on subhanahu wa ta'ala ostavi u zaduli taj nikada pravo puta neće naći i nema onoga koji će ga na pravi putu putiti svjedoćim da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožan osim Allah subhanahu wa ta'ala i svjedoćim da Muhammed Allahov robij Allahov poslani koga je Allah subhanahu wa ta'ala poslao sa istinskom vjerom da je izdigne iznad svih ostavih vjera pa makar to bilo krivo mušlicima Paže Allah subhanahu wa ta'ala u preodu provučenih ajeta Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojažnošću i ne umirite nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite samo istinu. On će vam vaša dijela ispravnim učiniti i grehe oprostiti, a onaj ko se poporava Allahu i njegovom poslaniku, taj će postići pravi uspjeh. A zatim najbolji govor je Allahov govor. Najbolja uputa, uputa njegova roba i poslanika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. Najbore stvari podim su novotarije, stvari na utemeljene na riječi Allaha i njegovog poslanika. Svaka novotarija je zabuda, svaka zavoda vodi u vatru da nas Allah sačuva od nje. Draga braća, u današnjem vremenu kad bi odabirao teme o kojima bi govorio bilo bi to puno tema međutim govoriti u vremenu kada se narod guši u grijesima govoriti u vremenu kada bošnjaci tonu u svojim sobstvenim grijesima govoriti kada su sorte kufra na čitavoj zemaljskoj kugli napale islame muslimane a muslimani sami unutra se guše u svojim grijesima pogotovo bošnjaci onda naši su narodnjaci se guše u raznim grijesima toliko je se to zlo proširilo Fesar, Nere se proširio toliko, draga braća, da je to primijetno i malo i djeci. Pa vidjet danas od kamata, prostitucije, mita, korupcije, izdaje, pronemjeri, laganja, petljana, kraće, sve su to stvari koje su prisutne u ovome narodu i čak ne onda vila i vidjet ćete i stvari koje ovaj narod vode u širk, koje vode u nepokornost, neposlušnost, Allahu subhanahu wa ta'ala, Danas govorite u vremenu kada ljudi jednostavno tonu u svim tim grijesima i nemaju i ne znaju izlaza iz te situacije. Izlaz je ponovio Allah subhanahu wa ta'ala. Izlaz su donosili poslanici salavatullahi alaihi međmarin. Međutim, narodu paše i odgovara da tone u grijesima i da se guši sljedeći put šeita na prokletu. Vidjet ćete danas ljude koji pozivaju na tramputicu javno. Vidjet ćete ljude koji i svoje troše da odbrate od Allahovog puta. Vidjet ćete proklete, kafire koji ulažu i metke da odvrate od Allahovog puta. što Allah subhanahu wa ta'ala spominje, sr.a. Inna ladina kefaru an Zaista oni koji ne vjeruju i metke svoje troše da bi odvratili od Allahovog puta. Koga da odvrati od Allahovog puta? Od Allahovog puta mogu odvratiti samo muslimani. Jer na Allahovom putu dano su samo oni koji vjeruju da je Allah jedan i vjeruju da je Muhammed Allahov poslanik. Svi koji to nisu priznali su Kjaferi. I kjafiri tišu se svi složili zajedno u koaliciju i bore se da odvrate Muslimane od pravoga puta, Bore se da odvrate ljude od onoga, sad će ima došao Allah poslanik Muhammed sallallahu alaihi Međutim, Allah uzviša daje garanciju Islama i prijeti nevjernicima da će oni svoje metke potrošiti i zatim će biti potjerani i pobjeđeni, bit će potjerani u gdjanima. I bije u gomila mavačenu je hennem što su danas ćete vidjeti ljude koji nisu očistili svoje vjerovanje da se na uzim i tala čak dodvoravaju kjafirima da bi oni kao sa njima bili dobri da bi im život na danjaluku bio ugodniji teško takvima koji od Allahovog puta okreću glavu od Allahove knjige okreću glavu i naklanjaju se nebjednicima i naklanjaju se onima koji odvraćaju od Allahovog subhanahu wa puta šta je izlazom i narodu braću ono sačime Allah subhanahu wa ta'ala, slavu poslanike. I to je izlas od Adama alayhi s-salamu do Muhammadu sallalahu alayhi s-salamu, bici svedu soudnjeva dana. Izlas ludima jeste vjerovani wa Allah subhanahu wa ta'ala, kako? Istinski. Allah uzvira išanikari, staj bil-lah. kad bi'atna fi kulli ummeti r-rasulina ne'budu hada Allahu, minhum alayhi mi smo svakom narodu, znači svakom ummetu poslanika slava. Šta je bila zaleča poslanika, salavatullahi alayhim ajma'in? Jeste bila da ljude pozolu en i da robuju Allahu jednom i jedinom. Ne da robuju nekome mimo Allaha ili da robuju nekome uz Allaha ili da se ne klanje ovima ili onima, nego da robuju Allahu subhanahu wa ta'ala jednom i jedinom koji je jedini zaslužan da bude obožavan. Dalje, braćo, prijećete u ovome ajto Allah uzvišeni odma prijeti keafirima i prijeti onima koji su poricali ono sa čim su došli poslanici. Kaže, obožavajte Allaha jednog i jedinog i klonite se ta vruta. Klonite se šejta na prokleto kao vođu nevjernika. Klonite se svih ta vuda koji pozivaju na odbraćanje od Allahovog puta. Klonite se svih onih koji pozivaju na razbijanje islamskog jedinstva danas na zemlju braća. Borite se protiv svih onih i određite se svih onih koji traže i danas da se ugasi na odbraćanje od Allahovog svijetu. Zamislite vi kako se robovi jadni kad robuju ljudima i nastaje da svojim ustima ugasi Allahovo svjetlo. Kako Allah uzvišljeno ispomnih, Oni žele ustima svojim da ugasi Allahovo svjetlo. Allah će učiniti da svjetla njegova bude, pa to bilo krivo, nevjernicima. I od ovih nevjernika Allah uzmišljen je slao poslanike da pozivaju ljude da se klone ta buta, Da se klone svi oni koji pozivaju robovanju mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. I kaže Allah uzmišljen je Allah je ko slanja tih poslanika neke ljude uputio a neke je pravedno ostavio u zabludi. Nije im dao uputu zato što nisu htjeli da vjeruju poslanicima. Pa kaže putujte po svijetu pa vidite kako su završili oni koji su poslanike u naž utjerivali. Zamislite vi, braće, Zulma, pogotovo u ta vremena, da ljudi gledaju svojim očima Allahovog poslanika i kaže, hajmo ga ubiti. Da ljudi svojim očima gledaju Allahovog poslanika i kažu, hajmo mi namjestiti nešto. A on prima objavu od Allaha u svišnju. Kad su prokleti, židovi smislili skletku da ubio Allahovog poslanika muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sa azhadno, i kaže ustale i ode. Mi smo ustali i otišli za njim. Kaže Allahu Poslanića zašto si ustao kave i židovi se su smislili da se poknu na jednom gore on je uzmisimo i da baci je kamen direktno Poslaniku s Alavama i slavem naglavio da ga ubiju. Allah prostavlja objavu i divl ili došao je kare Allah oposlanića hoće da ubiju i tiona. I on opet ostaje kjafir nakon svih ti događaju. Opet ostaje kjafir i poziva ovraćanja da Alhavu puta je navraćana od bila nama ono na čemu se oni danas. Allah uzvišenim za zaprijetio da menama mi opet ostaju na onome na čemu su bili. I dan danas imate ljude od guma koji javno pozivaju muslimana na uzivitla i tala u kufr u širk, u rogovanje ljudima u sve odvraćanje od onoga od čega će ovaj, če muslimani biti danas sigurni. Međutim Allah uzvišen je poslao poslanike da ljude pozivaju da robuju Allahu jednom jedinom a robovanje Allahu jednom jedinom, braćo, jeste teohid. Ispoljavanje robovanja Allahu jednom jedinom, koji zaslužuje da bude obožavan. Međutim, ko je najviše odgovoran danas da pozove ljude u robovanje Allahu s.w.t.? Ulema je naslednici su vjerovjesnika kaže poslanik sallahu alayhi wa sallam, učenjaci su naslednici Allahov i poslanika, međutim ćete danas sresti više vrsta učenaka i ulemi, pa ćete vidjeti ulemu danas, koja javno poziva ljude da robuju Allahu subhanahu wa ta'ala jednom i jedinom, tako se deklarišu. Međutim, poučavaju ljude da klanjaju namaz, da daju zetja, da se medisobno voli, ali ne pozivaju ljude u terhiju. Oni sam kažu Allah je jedan i kad ljudi ustanu da brane ovo lajda ila, ila la sabljom kaže ostavite džihad. Džihad nije na ovdje bilaj kao da to nije sastavni dio islama. Ta ulema poziva ljude na robovanje Allahu bez džihada. Imate drugu ulemu koja poziva na robovanje Allahu jednom, međutim kaže dozvoljeno je preko kaborova da se ti dozvoriš ne bi Allah uzvišeni preko tvojog dede u kaboru tebi primio dobro. Ima i takve uleme koja danas javno poziva da se na trbetima uče dove, A dole se ukučuju samo Allahu jednom i jedinom. Suštinu i značaj tajlika nisu razumjeli bez obzira što se zovu učenjaci. Imate uleme koja u Medinu kad ode na kabralahu poslanika sallallahu ali vselemu mjesto da bude počešće što je došao, on tamo pravi nebude. Pravi novotarija u gradu u kome se rodio Allahu Poslanik poslanju U kome je život svoj promed, u i u Medini. Gleda da tu i izmisli i doda nam jelost je došao Allah poslanik poslanju sallallahu a.s. I zanimljite šta će takav radit kad dođe ovdje daleko od, od tih mjesta. Javno će je pozivati ljude i poslisati na gradnju tekija, na gradnju turbeta, na obožavanje kagurova, na prizivanje doba Kod I vidiš ljuda danas zdrave i pameti i broji se kako nosi tamo kesu riže ili nečega ostavi pored kagora da golobovi kljuca i on traži od djede i od nani, nešto što mu Allah jedini kade ga dadne. Vidjet će koja i na ovo poziva, vidjet će koja poziva ljude danas jedina ulema, ispravna, to jeste džihazka ulema i ulema koja podržava kompletan islam, znači teofir, robovanja Allahu jednom jedinom, a to je zadatak sa čim su došli svi poslanici. Hoćete pa vidjeti da takva ulema danas biva osuđivana od ove uleme, jer se ova ulema protrila da bude zvanična ulema danas, a ovo su kao nekakvi ljudi sjemi. A pa oni sjede u uredima i jedu od islama i od muslimana, i postavljaju pitanje da li su talibani muslimani danas. A on je musliman što pljaška i kradem na muslimanski metak i poziva ljude na, na kuburije, poziva ljude na robovanje šeitanom prokletom i sebe naziva on animom i kaže, ne znam ja da li su ovi uopšte, kaže muslimani. Ljudi koji su isukali sadnju borbu protiv kufra, ljudi koji žele danas jedino da ispravno ispolje teohid na zemlji, Ljudi koji žele da ovaj narod koji tone i kupa se u grijesima, da izvedu iz rogovanja ljudima, u rogovanje Allahu subhanahu wa ta'ala. I vidjet ćete takve ljude koji su ponovno za nas na zemaljskoj kugli braću. Takvi ljudi ne jedu ono što mi jedemo. Oni jedu suhu, lepinuju, pije vodu. Hoda hosk u afganistanskim brdima. I nosi tevhidu Allaha subhanahu wa ta'ala i ništa ga ne, da, ne može pokolebati na tome putu. To su istinski muwehidi, istinski vjernici, mukmini koji traže samo da se uzdigne Allahova riječ danas na zemlji. To je izlaza kompletan narod. Međutim, narod se drži zabludjele leme zato što i ta ulema poziva na ono što je njima kao odgovara. Međutim, svi oni sami vide da je to ponor i da to vodi onome čemu ne treba. Vidjet ćete kako su u, u proteklo doba, u bivšoj Jugoslaviji, kako su ljude pozivali islamu nakon kakav je odgovarao Titi i njegovim partijašima. Danas pozivaju ljudi islamu i neki učenjaci koji odgovara SDA i ostalim strankama koje ne ni naprosto nisi više u stanu izbrojati koliko i već ima. Vidjet ćete da pozivaju evropskom islamu, da pozivaju arapskom islamu, niko neće da se usudi osim malog broja učenjaka, to jeste džihadske odeme koja poziva na robovanje samo Allahu jednom jedino bez pristrašnosti, nacionalizma, bez svega onoga što odbraća od islama muslimane danas. Vidjet ćete ljude koji to javno danas čini i prokleti komunisti u bivšoj Jugoslaviji, a i danas komunista po ovoj zemlji braće hoda jedan veliki broj koji nose titovu ideju i dan danas i nisu svjesni da je umru nego i dan danas obilježavaju njegov dan rođenja i dan smrti i njegov život i proučavaju ga i izučavaju ga i štampaju dijela i metje svoje troše na oživljavanju ti to izma ne uđu i šta su na kraju krajeva pjevali u, u toj svojoj himni prokljetni komunisti kaže zalud prijeti ponor pakla zalud batra gori kaže ponor pakla i ženel je uzalud to je neko izmislio. Zalud prijeti, zalud vatra gori. Ona može boriti kome hoće. Neuzi bih ta'la, tito je živ. Mi se ne bojimo i živi u u našim srcima, mi ćemo vječno ustaviti. Međutim, Allah uzvišeni ponizio. Kada je strah bilah? Wa aqsamu bilahi jahde e imanihim laj je mut. Kul wa rabbi. Kaže, oni se punu Allahom, najvećom zakletom, ko? Kjafiri. Kaže, neće Allah proživiti jednog čovjeka. La jebazullahu me je mut. Neće biti proživljen niko. Živi i uživaj. Širi komunizam. Podržavaj Titu. Radi sve što treba. I muslimani se bili, na mogu da je Tala priksnjali takvim idejemu. Pa nisu bili u stanju jedan obični takvim da oštapao i da nije na prvoj stranci bio prokleti pita to su ljudima nudili da takav islam oni ispoljavaju da takav islam živi međutim Allah subhanahu wa ta'ala je poslao ljude koji su došli ovde da ovaj narod poduće ispravnom vjerovan i akida ehli sunnata alhamdulillah, je došla na ove prostore i došli su ljudi koji nisu žali svoji ime i života da se bore na Allahovom putu Allah uzmišeni spominje takvu vrstu ljudi astradbillah Inna Allah istaramina almu'minina anfusahum wa anfusahum wa'adahum inda lahum aljannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaktaluna wa yuqtaluna wa'dan 'alayhi haqqan fi at-taurati wal-injili wal-qur'an wa man awfa min Allah fastabshiru bi-bay'ikum alladhi ba'atum bih wa dhalika huwa al-fawzul 'adhim Allah kupio živote vjernika kupio njihove živote njihovej mrtve zamjene za dženne E ovo je sorta i kategorija istinskih mukmina koji je donio svoj život, koji je donio svoj imetak i koji je donio akidu ahli sunnata od džemata, koji je donio uputu Muhammada sallallahu alaihi wa na ove prostore. I mi smo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala do kraja svog života zato što je tu grupu ljudi poslao. To je kako kaže Yusuf Jusuf rahmetullah javde grupa koja je za džennet pripremljena došlih da donesu ovdje islamsko, istinsko učenje, da donesu čisti teohid na ove prostore. I šta su radili ti ljudi? Allah je kupio njihove živote, uložili su živote svoje na Allahovom putu, uležili su i merke svoje na Allahovom putu. I to im je Allah uzvišen obećao da je to ta skupina ljudi i u Tevratu, i im dživu, i u Koranu. A ko dosljednje ispunjava obaveze osim Allah subhanahu wa ta'ala, i to su so oni koji će postići pravi uspjeh kod Allah za Šta je nama zadaća, braću, da i dan danas preuzmemo to i da, da idehle sumnata i da te oko Allah subhanahu wa ta'ala nosimo ponosno i uzdignuto i da Laila Hillala bude visoko uzdignuto iz nas svih sistema, iznad svih zakona, iznad svih parlamenata i da se da Hildala mine visoko iznad svega. To je zadaća svakog danas mutmina koji iskreno vjeruju u Allah subhanahu wa ta'ala. Nije to bila samo zadaća ljudi koji su ili prošli, nego je to zadaća svih nas danas i tu je spazi koji za svakog mukmina koji osjeća da u njegovoj krvi teče islam. Kao što Kjaferi osjećaju vraćaju ono radila van kaže u, u venama Kjafira teče pseća krv, u, u venama mukmina mora da teče vraćate okide mora da teče rogovanje Allahu jednom i jedinom. Jer to donosi mnoge koristi ljudima. Pa ćemo inša spomenuti neke od tih stvari od kojih je korist tavhida danas ljudima na zemlji. Walhamdulillahi <tripti> rabbil alaminu wa salatu wassalamu ala ashrafil al-anbi'ai wa mursali <tripti> nabina Muhammadin sallallahu alayhi <tripti> wa sallam. Vidjet ćemo, braće, šta to znači teofid, šta znači robovanje Allahu jednom i jedinom, šta nudi danas ljudima? <tose> Ljudi pod jedan ljudima sigurnost. Jedan od najvažnijih i najbitnijih elemenata ljudima na zemlji jeste ka da budemo sigurni. Ovi koji obraćaju od Allahovo puta, oni sebi pribavljaju vojske pribavljaju zaštitarske organizacije, pribavljaju policijske strukture, sve su tu sebi na tovar ili kare, hoćemo da budemo sigurni. I kada Allah uzviše samo jedan mu siber pošađe svi ostanu njim. Nema vojske koja će zaustaviti tsunami. nema vojske koja će sad zaustaviti ovu temperaturu nisku. nema policijske uprave koja će zaustaviti kada Allah naredi da selo propadne u zemlju da ga vrati nazad. Nema takvi struktura. Struktura ta koja nudi sigurnost u kufru i sigurnost u izdajima na fikuku, i sigurnost u obraćanja od Allahova puta, to su propale strukture i propali sistemi. Sistem jedini koji nudi sigurnost čovjeku na zemlji jeste Allahov zakon, širija Muhammada sallallahu alayhi To daje ljudima sigurnost, a nalazimo u riječima Allah za Aladina amenu, walam yelbi su imana humbil dulmin, ulaik alahum al amnu Oni koji vjeruju, zaista oni koji vjeruju i zatim svoje vjerovanje ne pomiješaju sa širkom, to su sigurni ljudi i to su ljudi koji Allah subhanahu wa ta'ala u Sigurnost nudi jedino Allah Azza wažel, a ova sigurnost Arabskom se zove M, a to dolazi od riječi opet ima. A što znači iman? Vjerovati u Allaha jednog i jedinog i jedino ćeš tada biti siguran. Imaćeš od svoga imanova em i bit ćeš siguran, inša Allah, sve do, do, do kraja svog života. I muslimani će biti sigurni do sudnjega dana, ako se budu držali čega? Allahove knjige i ako se budu držali sunnete poslanika Muhammeda sallallahu alayhi wa to su generacije koje su prošle, braćo. Svaka uspjela generacija u svoj u istoriji, koja se spominjeje, jer su uspjeli jedino na temeljima Korana i Sunneta. Svi ostali i institucije, sve je to propalo. I Allah uzmišljeni spominje u provučenju na majtu, fil Pa putujte vi po zemlji pa da vidite kako su završili oni koji se Allahove poslanike ulažno tjerivali gdje je sad Tito gdje je njegovim milijon vojnika gdje je vojska od prokreti ta guta Nasera i ostali po Egiptu tamo što su činili zulu muslimanima gdje su te vojske sve je propalo i ta buti njihove vojske ostaje jedino Allah azze ođelj živi i vječni onaj koji ima snagu i moć onaj koji daje ljudima emni kad? onda kad se ljudi od nas idu kad svoje vjerovanje ne izbješuje sa širkom, kad svoje vjerovanje očisti, primjer u hida, kada učenjaci budu pitani, kažu, to je primjer kaže čovjeka koji kada obuče djelu odjeću, najsitnija mrtva na bijeloj odjeći se vidi. Tako je, ljudi koji istinski vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, samo trunčić ako uprlja tu svoju odjeću osjeti se na njegovom govoru, osjeti se u njegovom životu, osjeti se da sa njegovim torhidom se nešto remeti, odnosno da se na srcu počinu stvarati crne taške grijeha. Zato je kod Allaha subhanahu wa ta'ala priznao samo čisto robovani njemu azze ođel u svim situacijama. Kad najteže situacije budu, tada se pokazuje telhi i tada se pokazuje robovanje Allahu jednom jedinom. Vidjet ćemo iz primjera Masa alaihissalam. Jučer je bio dan je Asura, prisjećan je na događaju kada je Allah subhanahu wa ta'ala potopio Faraona, prokleto. Koji je na odobila je ta'ala rekao da je on Bog. Allah uzvišao sa par gudljaja vode, on je završio i bio potopljen. Gdje ti je sad snaga i gošanstvo koje si prizivao? Ne ima ga. I Allah ga je ponizio i dao da se ljudi do da sudnijeg dana sjećaju ovog događaja. I poslanih sada, Allah je sada kada je došao u Medinu, zatekao je židove da posti. Zašto postite? Kada je prisjećao sa događaja kada je Allah spasio mu sada, i selam. A kada mi smo mu sada treći od vas. Jer oni su kjafirja, Musa a.s.m. i bio musliman. Oni koji su slijedili Musa a.s.m. su bili muslimani. I mi smo, alhamdolillah, muslimani. Mi smo preći Musalu od vas. Pa se taj dan obilježava i dan prije da ne bi oponašali žida, obilježava se postom. Međutim, ovdje je bitno braću, spomenuti. Koristite lahjida. Kad je došla vojska, znači, iz faraonova, spominje se o tafsirama da je tu bilo oko 600.000 vojske koja je gonila Musa, alaihissalam. Međutim, Musa bi bio Allahov poslanik i dobijao objavu. Allah uzvišen i kaže kad objavili smo Musa, kaže izvedi rogove moje noću i vi ćete biti slijedjeni. I Musa, alaihissalam, po noću izveo beno Isra'il i zaista je Faraon i njegova vojska kad su došli, šta kaže? Sad su nas tek ljutili. Kad su odbili da priznaju da je navodili tara Hramom Bog, kad su odbili, kad su odbili poslušnost zamolili Allaha da ih izbavi od njega, kada sas nas tekne na ljudi, sada će zapamti. I ovdje danas šta nama kažu? Ako oni bratanje budu ustrajni, i čvrsti, e, tek su nas sada na ljutre pa sada ćemo mi pripremiti za njega Allušu. Šta će pripremiti Jadana Maj? Šta će pripremiti onaj koji odvraća od Alakovog puta protiv roba koji poziva na Alamo put? podjim protiv roba kojemu je, je vjera bitnija od njegovog života. Šta ćeš ti protiv takovog pripremiti? Kad to u istoriji se mogle vojske suprotstaviti vojsci koja više voli život nego smrt. Nikad. I mi inšao kad više budemo volili smrt od života, nema vojske koja će pobijeti ovdje grupom Muđarina. Nema te vojske, ni institucije, ni policije koja može zasratiti srce mu'mina u čijoj unutrašnjosti je vjerovanje v Allaha, i u čijoj unutrašnjosti je sigurno sada Allaha s.w.t. I kad je ova vojska se približila na onog da sustigne Musa a.s. I, i njegove ovaj, drugove, šta kažu oni? Qa raš Musa, inna le kun. Kaže, rekao še drugoj musavi, o Musa, mi smo sti, sustignuti, evo nas kada je stigli. Šta kada je Musa, ali i selam, poslanik Allaho od pet najodobranije poslanika od ovog azma, onaj koji je ubijeđen u Allaha više nego što mi očima svojim gledamo. Šta kada je Musa, evo nas vojska stigla kada je kella, nikad oni nas stignut neće. Ali evo ih gledamo i očima kada je nikad oni nas stignut neće. I Rabbi se Sa mnom je moj gospodar, on će meni pokazati put. Toliko ubježenja i to je vraću Teohiju. Kad neko dođe da te tako, oni kažu da ga satarimo. Kad misli da je te malo uspio, ti gledeš, moj gospodar će meni izlaz dat. Moj gospodar je onaj koji će meni dati izlaz iz ove situacije. Pogledajte danas kako plaće u sirotini ovaj narod ovdje kako se guše u grijesima ili pomokuju pljačkama i tuše ovu sirotinju. Šta je izlaz u ovoj sirotini? Nek' si ti takav kakav jesi. digni ruke Allahu Azza i kaže Allahu ti nas pomozi potev ovoga zuluma. Tebe jedino dozivamo, Tada dolazi rješenje i izlaz a nije rješenje da ti ideš na kabu nije rješenje da drećiš tamo i da ideš u socijalnu nisu to rješenja rješenje je da ti ustaneš, zaplačiš da kažeš Allahu moja, od tebe čekam rješenje e to je ima i to je te ok do Allaha azzeva džel Musa a.s. nije rekao sad ću ja pregovara sa njima da stanu vidi koji su nas je malo nego kaže nikad on mene stignu neće zato što sam ja na uputi a on nije i ova riječ se je hdin, braća, nije samo, da kaže Allah će meni pokazat kuda ću proći. Tako Allah će mene moraju putiti kroz čitav život šta će svjet samo. Šta mi učimo na patriki na, na svakom namazu? Eh nas si ratmu al Allahu i nas uputi pravim putem. I nas u puti, ne putem sada mi znamo izaći iz nego čitav svoj život da nam bude osvijetljen, čime da bude osvijetljen nurom imana iz naših srca. Allah, ti nam osvijeti put vjerovanja i pokaže da mi osjetimo ponos danas kao muslimani. Musliman mora da bude najponosniji na zematskoj kugli, Musliman mora da hoda ovim gradom uzdignutog čela. I da se na njemu vide tragovi imana i lepote i robova na Allahu Azza wa Zato što je dobio najbolju nagradu svih ljudi koji vodaju zemlju. A šta je to to je uputa? To je imana da Allah subhanahu wa taala nema bolje nagrade na zemlji od I Musa ali se traži od Allaha subhanahu wa taala na I, ta i onda mu Allah objavljuje anab al bahar Musa udari ti svojim štapom u more. Šta je šta u odnosu na more, ali je moćni, svelični, uzvišeni i jaki Allah subhanahu ta'ala naredio udariti i Musa. A snaga i moć svakako pripada Allahu azzawajal i Musa selam kaže moru rastavi se sa Allahovom dozvolom. I more se rastavi postala še strane kao brda i Musa selam prođi. Pa da pa on pa kad je on prošao proć E nećeš ti proć prokletniće zato što ti nemaš dina. Zato što nemaš imaš I tebi je more kraj, a mu sallam je izlaz. I danas neki će ovdje zapasti u more grijeha. A nekima će ova zemlja biti izlaz inša da uđe u iz tizove države. A. Zašto? Zato što se nada inša da će jedan dan biti islamska. I da će u ono njoj biti šarijak Allah aze ođeri. Mi nemamo računa živjeti na zemlji ako ovo ne, ne, ne zagovaramo. Iako naš cilj nije da u ovoj zemlji bude širjet, da Alago riječ bude iznad svega, nemamo računa da će živjeli ovdje. Ali imamo računa da osjetimo, da osjetimo slasti mana i da osjetimo pet življenja na zemlji, da čekamo iša Allahovajci. Ako ga ne vidimo svojim očima vidjet generacije koje dolaze ali da ispravno podučimo onome čemu smo mi ispravno podučeni onome sa čim su došli poslovniki salavatullahi alaihi wa isto tako se navadi primjer znači sirije poslovnika muhammeda salallahu alaihi kad je bio u pečini kad su mušnici ga protjerali iz Mekije što je se desilo Allahu u koji poziva da rubuju Allahu jednom jedinom kažu mi ćemo njega protvjerali Vo je tiem ko robikalladhe nakafru li uzmetuke au jatukunuke au yukhrujuku ve inkuruna ve i kada su kaže, nebije Allah tallah uzvišeni spomeni te bi sledke sledja allahu postaniče da te ubiju ili da te zatvore ili da te protjeraju i oni su sve pakovali Allah uzvišeni je to sve vratio njima pa su oni završili po napuštenim bunarovima na Bedru, završili su u kanalima Uhuda, završili su po raznim kanalima, kjafir Allahu, poslanik sallallahu alayhi wa je bio uzdignuti, i biće spominjan do sudnjeg dana na najljepši način. I neka su najljepši salavati i salami na njega sallallahu alayhi To su spomini onima koji su nosili teha i iman, a to su poniženja onima koji su gledali da progone Allahove poslanike i koji danas progone vjernike na zemlji. Šta kaže, kad su bili u pečini, Allah, u poslanih sallahu alaih sallam, jebubakar, arhan, skloni se u pečinu. Kaj jebubakar, radijal arhan, Allah, u poslanić, ako se mužete samo malo, sadno ugledati nas. Kaj je sallahu alaih sallam, nikad on ne nas ugledat neće. Nikad! Ili se sad, bio uzpravan, ne ležao, nikad neće, jer nema nura, nema ništa. I šta kaže, jebubakar, radijal arhan, la tahzen inna Allaha ma'na. Ne moj se ti bojati, ne moj se žalostiti. Allah je nama. Šta će se, Allah će nama pokazati? Put. I zato vraćaju danas ovi koji nazivaju da postoje nekakve vlije po zemlji koji letaju po zraku i hodaju. Takvije vlija nema, To su oni koji se radiju sa džirima i oni koji rade za šetana prokletov. Kako Allah uzmišljati i spominje Allah inna awliya Allah ilaha hafuna alihima lahum jahzanun. Allahove je vlije su oni koji neće imati ni tuge, ni žalosti. To su istinski Allahove uglije na zemlji, a svako brać koja istinski mu epi vjeruje da je Allah jedan i jedini da zaslužuje rogovanje i obožavanje da pripada njemu až da i širi tu ideju te i poziva ljude u robovanje Allahu jednom jedinom. I radi dobra djela. to je lija. Niše vlije ljudi koji ne uzeli da je tjela dosligao stepeni da ređu nekvanja ni nama za leta po zraku. To su izmišljene šetanske vlije koje potvora ljudima da bi odvratio od Allahovog puta. Mi morimo Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne islamu džarne u čitavom svijetu. Da nas učinje od istinski muakvida na njegovom subhanahu wa ta'ala put. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam podari snage, da ljude i da ovaj narod preko naši ruku uputi na pravi put. Da istinski pozivamo da robuju je Allah jednom jedinu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da omete spletke kjafira, munafika, izdajnika na svakom mjestu. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne islamu u Jemeni, u Iraku, u Afganistanu, u Čečevi i na svim drugim mjestima gdje se muđajdi bori da se uzdigne Allahova riječ, da bude gornja. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da pomode muđajdi i u ovoj zemlji. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da na našim rukama datne pobjedu ovome narodu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učili od istijskih robova, da nas učili od istijskih serbe ka sunnata Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. فقولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم يا ايات الولاج للعالمين يا قولنا ناظرين رب هو القوي رحمان samo put vjernika. www.pautal.com Soba put vjernika Posjetite nas na www.spazomislama.com Nudimo vam javne hribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahov svjetla i odgovore, Allahov, njegove riječi.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 ففي المقامي ذي عطل وذي أدبي من samo put